107.3, Ràdio Banyoles. Ràdio Banyoles, emissora municipal del Pla de l'Estany. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Zona Esports, amb Dani Pagès. Molt bon dia, amics oients de Ràdio Banyoles, del 107.3... Un dimarts més arriba aquí al Zona Esports, aquesta edició, la del 15 de febrer, per repassar, com cada setmana, tots els resultats esportius del Pla de l'Estany. I nosaltres, com sempre, que començarem repassant els resultats en el món del futbol regional. Zona Esports, parlem del futbol regional. I pel que fa doncs al futbol regional, aquesta setmana començarem, com sempre, per la regional preferent en el seu grup primer, jornada 21 al Banyoles, que aconseguia un empat davant del líder Banyoles 0, Ripollet 0. Els banyolins continuen 14 a la classificació amb 19 punts. La propera jornada, la 22a, es desplaçaran al camp del Premià de Dalt. Premià de Dalt, Banyoles. Passem fins a la segona regional, grup 17, jornada 21. Jornada bastant positiva per als equips de casa. Només una derrota per dues victòries. Breda 2, Sarinyà 3, Porqueres 1, Tortellà 3 i Cornellà 3, Atlètic Silenc 1. La classificació en quarta posició trobem el Cornellà amb 41 punts, en setè lloc trobem el Porqueres amb 34 i en tretzè lloc el Serinyà amb 24 punts. Propera jornada, la 22ena en aquest cas, eh, Serinyà Òstoles, Tortellà, Cornellà i Porqueres, Hostalets d'Envas. Seguim baixant categories, ens situem a la tercera regional, grup 27, eh, on el Sant Miquel de Campmajor aconseguia una victòria. Sant Miquel de Campmajor, 2, Atleti Colot, 1. Eh, el Sant Miquel de Camp Major és cinquè a la classificació amb 35 punts. La propera jornada, a la 22a, es desplaçarà Castellfollit. Castellfollit, Sant Miquel de Campmajor. sense, situem a la tercera regional grup 28, eh, jornada 21 també, eh, Vila Roja 3, Porqueres 2, Llagosteres 2, Banyoles Atlètic, 1, Banyoles Futbol Club, 1, Sant Pons, 1 i Celrà, 3, Camós, 2. A la classificació trobem el Porqueras sisèm, 38 punts, el Banyoles Atlètic és 8è amb 31 el Banyoles Futbol Club és 11è amb 25 punts i el Camós és 12è amb 24 mm. Pel que fa a la propera jornada trobem els següents enfrontaments a la 22a jornada Unió, Girona, Porqueres B Banyoles Atlètic, Sarrià, Bescanol, Banyoles Futbol Club i Camós, doble 7 L'esport de la comarca, al teu abast. Zo esports amb Dani Pagès. Esport de casa nostra al Zo Esports. I nosaltres que seguim repassant resultats honiem a fer ara en el món del futbol femení i és que el Cornellà perdia eh, aquesta setmana a eh, la dinovena jornada davant del llevant les planes, Llevant les planes 4, Cornellà 1. El Cornellà és doè amb 13 punts. A la propera jornada a la vintena es desplaçarà a la ciutat comtal per enfrontar-se al Sant Andreu Sant Andreu Cornellà. Zón esports, Parlem del bàsquet. Doncs entrem a repassar el món del bàsquet en primera femenina, jornada 18 Banyoles 38, Lluïsos de Gràcia 57, el Banyoles, tot i la derrota continua primer amb 15 victòries 3 derrotes, un total de 33 punts I la propera jornada, la dinovena jornada es desplaçarà a la pista de l'Hispano Canyelles tercer classificat, Hispano Canyelles Banyoles. I ja per tancar aquesta nostra edició d'avui anirem a repassar els resultats a la primera catalana en Humboldt jornada 18 La Roca 26 Mano Banyoles 26 el Humboldt Banyoles tot i que és tampat continua líder amb 26 punts eh, després de 12 victòries dos empats i quatre derrotes a la propera jornada es desplaçarà a Sant Quirze, Humble-Sant Quirze, Humble-Banyoles a la 19 dinovena jornada per tant doncs, això és tot pel que fa a la nostra edició dels Onesports d'aquest dimarts 15 de febrer, que passin una molt bona setmana, nosaltres hi tornem al proper dimarts rebent cordials salutacions de qui els ha acompanyat, aquesta estoneta un servidor Dani Pagès Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Zona Esports, amb Dani Pagès. Radio Banyoles, emissori municipal del Pla de l'Estany. Escolta Radio Banyoles a internet. RadioBanyoles.cat La sents, la dius.